Lecțiunea de zi 114 va debuta cu prilejul citirii versetului 47 al capitolului 15 al întii epistole a lui Pavel către Corinteni, de care ne vom apropia de îndată după ce mai întâi vom povesti un episod scurt din viața mare lui David Hume. Cine a fost acest David Hume? El a trăit la anul 1711 până la 1776, este un filozof și istoric englez. El este unul dintre inițiatorii agnosticismului modern. Cunoașterea, spunea el, nu poate depăși limitele impresiilor senzoriale și deci nu putem afla care este cauza lor, de exemplu, materia sau spiritul. Acesta este un citat din lucrarea lui Cercetarea asupra intelectului uman, tratat despre măsura umană. Istoria ne păstrează un episod, hai să zicem puțin hazliu, din viața lui. Se spune că, fiind recunoscut ca mare necredincios, locuia într-o suburbie a orașului Edinburgh. Suburbia era în legătură cu orașul printr-un pod de fier Odată, Hume, având treabă urgentă în oraș și voin să scurteze drumul N-a mai ocolit pe podul de fier, ci s-a hotărât să treacă mlaștina pe un podeț improvizat de niște scânduri Din întâmplare, scândurile s-au rupt și Hume a căzut în apă, scufundându-se până la gât Speriat, a început să strige după ajutor O femeie bătrână l-a auzit dar văzând că este filozoful Hume mi a spus O, dumneata ești necredinciosul Hume Bine ți s-a făcut, suferă acum O, nu, nu sunt necredincios A răspuns Hume disperat Dumnezeu mi este martor Atunci femeia a chemat niște ajutoare Care l-au salvat pe filozof Nu știu neapărat Care au fost mai departe Raporturile lui David Hume Cu Dumnezeu după acest incident Mi-ar place să cred Că a fost cinstit cu sine însuși și dându seama de existența lui Dumnezeu, se va fi rușinat și poate îl va fi primit în viața lui. Nu știu pentru că n-am cercetat, nu am cunoștință despre asta, în veșnicie vom afla și lucrul acesta. O învățătură însă putem să luăm de aici, să nu ne mai grăbim și să vorbim despre Dumnezeu cu ușurătate, să nu vorbim nici alte lucruri cu ușurătate până când nu ne confruntăm cu adânca realitate dincolo de văl. Atâta vreme cât omul acesta nu avea conștiență de limitările lui și de ce înseamnă să dai ochii cu veșnicia, se ținea mare și tare că el nu crede în Dumnezeu. A fost suficient însă numai atât să se vadă în pragul morții și să strige după ajutor să recunoască că Dumnezeu îmi este martor. Care Dumnezeu? Poate l-o fi întrebat bătrâna și l-aș fi întrebat și eu. Care Dumnezeu, domnule Hump? acela despre care ai vorbit așa de mult că nu există? La care el ar fi răspuns fără nicio ezitare. Nu, nu, nu, am zis și eu, dar uite, acum sunt în pragul veșniciei, recunosc, vreau viața. Aflându-se atât de aproape de veșnicie, a devenit conștient de creatorul său, de Dumnezeu care are drepturi de creator asupra lui și a putut să recunoască adevărul. Știți ce ar fi bine, dumneavoastră ceia care nu recunoașteți pe Dumnezeu sau poate unii vă ascundeți după o perdea destul de șubredă, eu sunt liber cugetător, eu nu zic că nu există, dar nici nu mă interesează că există. Asta e același lucru. Dumneavoastră aceștia, faceți bine și luați-vă în serios obligația de a vă raporta la Dumnezeu rugându-vă lui să vi se... Reveleze într-un fel sau altul și după ce ați aflat că El este într-adevăr creatorul dumneavoastră, cereți cu reverență și cu smerenie să vă descopere planul pe care îl are El cu viețile dumneavoastră în așa fel, încât viața pe care o trăiți să-și aibă adevăratul ei sens, dumneavoastră să fiți oameni cu adevărat împliniți și Dumnezeu slăvit, urmând ca în veșnicie să petreceți împreună cu El pentru totdeauna. Veți zice poate, da, dar eu nu am nevoie de Dumnezeu, mă simt foarte bine, da, da, n-ai acum nevoie, dar așteaptă să te afli într-o împrejurare ca a lui Hume și atunci îți spune eu ce ai să faci atunci, ai să te uiți cu groază la timpul acesta când n-ai vrut să te interesezi de Dumnezeu și o să fii cu de gândul că va trebui să dai ochii cu acela de care niciodată n-ai vrut să știi în timpul vieții. Faceți bine, deci, dumneavoastră care n-ați avut până acum o întâlnire cu Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos, să vă interesați acum cât sunteți încă bine despre El. Nu contează faptul că nu aveți probleme în viață și că vă simțiți bine. Acestea ar trebui cu atât mai mult să vă conducă la Dumnezeu care v-a făcut parte de acest bine. Contactați-L pe El, pe Creatorul dumneavoastră și interesați-vă de îndatorirea dumneavoastră de creaturi raportat la Creatorul care este Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi și ascultarea acestui mesaj cu un duh de cercetare asupra fiecăruia aceia care nu s-au interesat încă de tine să facă lucrul acesta astăzi și apoi să ți se predea prin pocăință și botezi iar noi care suntem deja ai tăi să umblăm demi de numere de copii ai lui Dumnezeu. Amin. Curând va trebui gusta. Veninul negrului păcat și vei vedea cât e de amor. Nezințul conștiinței jor, și ființe vece de ai ucis. Te vor împinge spre abis, sintezia ce ai păgărit.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 și ce și ce frumos, cu deinele lângă Hristos. Apropiindu-ne acum de Cuvântul lui Dumnezeu, urmează să dăm citire versetului 47 de la 1 Corinten capitolul 15. Dar pentru întregirea înțelesului, vom începe cu versetul 42. Se vorbește aici despre înviere. Capitolul 15 din 1 Corinteni tratează cel mai deosebit despre învățătura învierii. Credincioșii din Corint nu credeau în înviere, pentru că erau niște învățături din acestea circulând foarte frecvent pe vremea aceea, astfel că Apostolul Pavel le vorbește despre înviere, sigur, nu este vorba despre Apostolul Pavel, ci cuvântul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel. Vom da citire așadar 1 Epistolea lui Pavel, capitolul 15, începând cu versetul 42. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Este semănat în ocară și înviază în slavă. Este semănat în neputință și înviază în putere. Este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. De aceea este scris, omul din tăi Adam a fost făcut un suflet viu. Al doilea, Adam, a fost făcut un duh dătător de viață, cu referire la Domnul Hristos. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Și acum am ajuns la versetul 47, versetul nostru de zi. Omul din tâi este din pământ pământesc. Omul al doilea este din cer. Haideți acum să rămânem puțin în jurul acestui verset 47 cu câteva meditații asupra lui întocmite de prea credincioșul slujitor al lui Dumnezeu, preotul Niculiță. Pe cât de deosebit este cerul față de pământ, pe atât de deosebit este omul din tâi, primul Adam, care este din pământ, față de omul al doilea, al doilea Adam, Domnul Isus Hristos, care este din cer și tot atât de deosebit. Este omul nou, născut de sus, din Dumnezeu, în credincioși, față de omul care s-a născut numai din femeie. Domnul Isus Hristos a venit aici pe pământ născut din Duhul Sfânt, ceea ce a născut Fecioara Maria a fost zămislit din Duhul Sfânt. Așa este și credinciosul, credinciosul care se întoarce la Dumnezeu și primește pe Domnul Iisus Hristos venit din cer, născut ca om prin Duhul Sfânt, găzduiește în Duhul Lui o entitate spirituală născută din Dumnezeu. Omenirea se împarte în două, unii care își o obârșia numai din Adam cel din tâi păcătos, adică numai de pe pământ. Și alții care au oborșia atât din primul Adam în ceea ce privește trupul, cât și din al doilea Adam din Domnul Isus în ceea ce privește Duhul sau omul cel nou din lăuntru. Cei care au primit prin credință pe Domnul Isus ca mântuitorul lor personal au două obârșii. Acest lucru îi deosebește de ceilalți oameni, pentru că cea de-a doua obârșie, nașterea din nou la nivel de duh, pune stăpânire pe prima obărșie, trupul. Credincioșii Domnului, chiar fără voia lor, se deosebesc de restul lumii. Cine este născut din lumină, este lumină și nu poate rămâne ascuns. Omul din tâi este din pământ, pământesc. Omul al doilea este din cer, ceresc. Ceea ce are însemnătate pentru tine, dragul meu, este faptul că ai cea de-a doua obârșie, iar dacă nu ai, de ce nu vrei să o ai? De ce nu vrei să primești pe Domnul Iisus ca mântuitor al tău personal? El poate să-ți dea o a doua obârșie, nașterea din nou, singura care te poate face fericit și acum și în veșnicie. În continuare la versetul 48 din 1 Corinteni 15 ni se aduce următoarea lămurire. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Trupul celui credincios, fiind din Adam cel pământesc, are toate însușirile lui Adam, fiind supus legilor materiei și nu poate ieși de substăpânirea lor, Până la moarte. Și credinciosul trebuie să mănânce, să doarmă, să se îmbrace și să facă toate cele ce țin de viața naturală primită prin Adam cel din tâi, așa cum fac și oamenii care nu se ocupă cu credința. Și asta pentru că și ei, și moștenesc deopotrivă și trupul pământesc al lui Adam. Ceea ce îl deosebește pe credinciosul adevărat de restul oamenilor este partea duhovnicească din el, omul din lăuntru, lucrare a nașterii din nou prin credința în Domnul Isus Hristos. Acest om nou lăuntric nu are nimic din primul Adam, adică din trupul de carne, ci el este născut din cel ceresc din Hristos prin Duhul Sfânt și este făcut, este născut după chipul și asemănarea lui Hristos, cu dorințe și legi noi, cerești, necunoscute în lumea materiei și a păcatului. Dar, deocamdată, omul cel nou nu are un trup al lui și se folosește de trupul de carne al nostru până într-o zi, când ceea ce este pământesc va face loc la ceea ce este ceresc, adică dezbrăcarea trupului de carne, cum avem la 2 Corinteni 5 cu 2. Acest lucru va fi cu putință în toată plinătatea numai la înviere. Până atunci... Trebuie să ducem lupta cea bună a credinței ca să nu fim biruiți de ceea ce este pământesc în noi, ci din potrivă ceea ce este pământesc în noi să fie subordonat și să slujească duhovnicescului din omul nostru din lăuntru. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Cei care nu au venit la Mântuitorul Iisus Hristos și nu sunt încă făpturi noi, sunt pământești, urmărind clipă de clipă numai ceea ce este pământesc. Cei care au venit la Domnul Isus prin credință și pocăință adevărată au fost născuți din nou din sămânță cerească prin Duhul Sfânt ca și Mântuitorul pe pământ și urmăresc clipă de clipă numai ceea ce este ceresc. Ei trec ca străini prin lume și se folosesc de ea numai pentru a ajuta lucrarea cerească din ei și prin ei la alții. Scopul lor este numai viața nouă cerească primită de la Hristos cel Ceresc și caută neîncetat să se asemene tot mai mult cu el în toate privințele, supunând trupul de carne în vederea scopului duhovnicesc. Chemarea credincioșilor este o chemare cerească și toată lucrarea pe care o fac ei este îndreptată numai spre cer, spre cele duhovnicești. La versetul 49 din 1 Corinten 15 ni se face cunoscut că, După cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Chipul omului pământesc are două părți cea din afară și cea din năuntru. Înfățișarea din afară este trupul cu formele lui. Înfățișarea lăuntrică este sufletul cu manifestările lui, bune sau rele. Ura sau dragostea, mândria sau smerenia, lăcomia sau cumpătarea și altele de felul acesta sunt la un loc înfățișarea lăuntrică a omului. Toți cei ce se coboară din Adam cel pământesc poartă chipul lui. Există însă un chip ceresc, chipul Domnului Isus, care este noul Adam. Toți cei care sunt născuți din Dumnezeu, prin credința în Mântuitorul Isus Hristos, au primit chipul lui în lăuntrul lor și îl vor primi și în afară, adică un trup nou ceresc, la învierea din mormânt. Cum va arăta acest trup cu chipul său? Nimeni din cei ce trăiesc încă în trupul de carne, care mai poartă încă chipul vechiului Adam, nu poate ști cum va fi chipul ceresc pe care îl vom primi la înviere. Desigur, va fi ca al Domnului Isus, dar nici chipul Domnului Isus nu-l știe nimeni cum arată acum în slava cerească la dreapta lui Dumnezeu. Este ceva pe care nu ne-l putem noi închipui. Nu numai partea morală, sfințenia desăvârșită, este chipul ceresc amintit de Sfântul Apostol Pavel, ci, așa cum s-a spus, există și o înfățișare în afară a acestuia, așa cum este și în omul coborător din primul Adam. La arătarea Domnului Isus vom primi chipul lui și în afară, după cum l-am primit acum în lăuntru, pentru că îl vom vedea așa cum este el, ni se spune la 1 Ioan 3, versetul 2. Făgăduința Domnului este limpede și puternică. Ea se va împlini sigur la vremea cuvenită. Până atunci ne bucurăm în nădejde și așteptăm cu răbdare. În continuare la versetul 50... Din 1 Corinteni 15, Apostolul Pavel încheie gândul acesta cu următoarele. Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Dragi mei, ca să poți rezista în foc, trebuie să iei chipul focului, altfel vei fi nimicit. Nimeni nu poate moșteni împărăția focului dacă are altă natură decât cea a focului. În foc reziști numai dacă ești foc. Împărăția cerească a lui Dumnezeu, fiind de natură spirituală, nu poate primi în ea decât ceea ce este spiritual. Materia nu poate rezista acolo. Carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Numai trupul duhovnicesc pe care Dumnezeu ne-l va da la înviere, numai acesta va putea trăi, va putea moșteni împărăția duhovnicească a lui Dumnezeu. Iată de ce încă de aici, din lumea pământească, trebuie să ne pregătim pentru a putea intra în această împărăție, lucru care este posibil numai prin nașterea din nou, care ne dă firea duhovnicească. Numai cine este născut din nou acum va primi un trup duhovnicesc la înviere. Sunt și ala care s -o că se vor întâlni unii cu alții în împărăția duhovnicească a lui Dumnezeu, dacă aici trăiesc fără Dumnezeu, fără nașterea din nou, fără crucea Domnului Isus. Legăturile care se întemeiază numai pe cele ale cărni și sângelui se vor nimici prin moarte ca toate lucrurile trupești, ca tot ceea ce este din voința firii omenești supusă morții în întregime. Numai ceea ce este născut din Duhul Sfânt, va putea moșteni împărăția Duhului. Numai legăturile duhovnicești, care s-au făcut prin credință între ființe, vor putea trece dincolo. Pe acestea nu le va putea nimici moartea. Tot ce s-a legat aici prin Domnul Isus, toate legăturile de dragoste prin El, începute pe pământ, vor ține în veci de veci. Ce spun eu, fraților, ne arată aici cuvântul lui Dumnezeu prin Pavel, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Scopul celor spuse este de a dovedi că învierea nu are nimic nerațional. Să nu uităm bobul de greu. Din clipa în care Dumnezeu este în centrul universului și al vieții omului, învierea nu mai contrazice rațiunea și orice greutate se împrăștie. Fără îndoială, unele lucruri nu le putem pricepe acum, pentru că nu avem condițiile potrivite ca să le pricepem, dar știm prin credință că lui Dumnezeu totul îi este cu putință. Credința adevărată dă un răspuns limpede și definitiv în siguranța că Dumnezeu dă fiecăruia un trup după cum voiește el. Cu acest trup duhovnicesc și nemuritor se va intra în moștenirea împărăției veșnice. În continuare, la versetul 51 din 1 Corinten 15, Pavel continua, Iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Despre răpirea bisericii este vorba aici. Toate mădularele trupului lui Hristos vor fi adunate la un loc în ziua venirii Domnului. Cei care au murit, vor fi înviați din mormânt și cei care n-au plătit tributul morții, vor fi schimbați, adică vor dezbrăca trupul de carne, fără fiorii morții, și vor îmbrăca un trup nou duhovnicesc. În trupuri noi și în lumina Sărbătorii negreite, toți credincioșii din timpul Harului vor fi atunci strânși într-un alai de omăreție, cu neputință de a fi descrisă și împreună cu Mântuitorul și Domnul lor vor prelua stăpânirea Pământului. O nouă eră va începe atunci. Sfântul Iangură de Aur, vorbind despre acest lucru, zice... Nu e de ajuns ca la înviere ei să fie vii, ci trebuie ca și trupurile care nu au murit să se schimbe și să ajungă în nestricăciune. Scris din Omilia 42 la 1 Corinteni. În privința aceasta trebuia o descoperire deosebită din partea Domnului Isus Hristos și a fost dată Sfântului Apostol Pavel pe cum vedem la 1 Tesaloniceni capitolul 4. Versetul de mai sus e ceva mai pe scurt. Pe credincioșii din Tesalonic atât de mult îi stăpânea dorința venirii Domnului în sus încât își părăsiseră până și ocupațiile lor și s-au așezat undeva pe vreo înălțime ca să aștepte pe Mântuitorul lor. Un lucru frumos. Sfântul Apostol Pavel însă le spune să aștepte pe Domnul lucrând. Așteptarea era bună, dar faptul că își părăsisere ocupațiile nu era bun. Tesalonicenii erau însă îngrijorați cu privire la soarta celor morți. Apostolul le spune că întâi ei morții vor învia. Cei ce vom fi în viață vom fi schimbați într-o clipă și astfel vom întâmpina pe Domnul în și vom fi totdeauna cu el. Aceasta este ceea ce se numește răpirea și au această nădejde pe care cuvântul lui Dumnezeu o numește fericita noastră nădejde, latit, capitolul 2 cu versetul 14. Iar la Ioan 3, versetele 2-3 citim, cine are de aceasta în el se curățește după cum el însuși este curat. Frații mei, dacă în adevăr avem nădejdea venirii Domnului Isus și dacă așteptăm cu adevărat învierea sau schimbarea trupului nostru pentru a fi răpiți în văzduh, acest lucru se vede din faptul că în fiecare clipă ne curățim tot mai mult viața de orice întinăciune a cărnii sau a Duhului Lumii. Este posibil ca venirea Domnului pentru a ne răpi să fie chiar în noaptea aceasta sau peste un timp mai îndepărtat? Nu știm. Un lucru știm sigur. Domnul va veni, deci noi să-l așteptăm în curăție și veni Să fim totdeauna gata. Taina ne-a fost descoperită. Să avem o stare potrivită cu această descoperire. Toți vom fi schimbați dacă mai întâi ne-am lăsat schimbați acum în această viață pe care o trăim pe pământ în minunata vreme a Harului. La versetul 52 citim, într-o clipă, într-o cripeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Așa de repede se va face și învierea din mormânt și schimbarea trupurilor celor cerești, că Sfântul Apostol Pavel n-a găsit alt mijloc de comparație decât cripeala din ochi. Cum se va face dezbrăcarea de trupul de carne și ce se va alege de el, nu știm. Dar știm sigur un lucru. Se va face într-o clipeară din ochi și fără dureri. Va fi operația cea mai rapidă pe care a putut-o cunoaște vreodată mintea omenească. Au trecut aproape 2000 de ani de când Hristos, ca cel din Teirod, a înviat. Acum, la venirea lui, care este foarte aproape, vor învia cei ce sunt ai lui Hristos. La versetul 23 din acest capitol L am văzut deja. Aceste două părți ale învierii, capul și trupul, Hristos și Biserica, se observă limpede în tot capitolul 15 din 1 Corinteni. Și dacă prima parte a avut loc, urmează acum partea a doua, învierea și schimbarea trupurilor credincioșilor. După cel din tâi rod, Hristos, urmează în sfârșit secerișul, adică învierea Sfinților, celor morți sau schimbarea celor care sunt în viață. Lucrarea aceasta este o taină dumnezească, pe care Sfântul Apostol Pavel, cu găduința și lumina lui Dumnezeu, ne-o aduce de la descoperire. Toți vom fi schimbați și acest lucru este esențial. Viața nu se va desfășura mereu așa cum este acum. Se va întâmpla un lucru care ne va atinge însăși ființa noastră. Vom continua să trăim și ne vom păstra personalitatea, dar pe un plan cu totul diferit. Vom fi schimbați. Această schimbare se va întâmpla în mijlocul împrejurărilor obișnuite ale vieții. Unii vor fi surprinși în oraș, alții la lucrul obișnuite de fiecare zi, alții călătorind, iar alții poate dormind. Noi trebuie să trăim în așteptarea imediată a evenimentului pentru că el ar putea avea loc azi, înainte de sfârșitul zilei, înainte chiar de încheierea acestui program. Dragi ascultători, Domnul să ne îndrepte inimile spre așteptarea răbdătoare a lui Hristos, ferice de cel care este conștient de lucrul acesta și se pregătește necurmat pentru întâmpinarea Domnului în văzduh. Iar ceilalți care nu s-au pregătit pentru aceasta primind pe Domnul Isus prin pocăință și botez, să se grăbească să facă lucrul acesta cât mai gravnic ca să aibă parte și ei împreună cu Hristos, cel născut, prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului C114 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Bine cuvântările mari și minunate ale Lui Dumnezeu pregătite nouă în Domnul Isus Hristos și făcute accesibile prin Duhul Sfânt să fie partea fiecăruia care se deschidă să le primească pentru slava Lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin. Slavă, slava, uită-te la misus, ne slavă, Slava, slava, slavă, tu ne iei și munții Cerpata e prețul mare pentru noi răscumpărare din a morții închisoare. Slavă în veci, sus! Nimeni nu ne înțelege luna noastră fără de lege, ci tu i-o să ne deslege decât tu, Iisus!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 la luminea grătină să pășim pe calea